Це такі гарні речі, без яких не може існувати світ Але сонце могло зайти в хмари І ти не помітив би цього Бо в тебе не було б вікна І міг би падати дощ І кінь пройди світа пасся би в іншому місці це означає, що світ існує без нас. І саме тому він не може нас знищити. Бо ми байдужі йому. Розумієш, у чому полягає наша небезпека? Ми відгороджені стіною. І як тільки хтось переступає через неї, то опиняється в небезпеці і може загинути. Це стосується і світу. Коли він приходить до нас, то гине. Дерева, будинки, вікна, рябий кінь пройди світа. Ми не вороги, ми чужі, і нехай так буде. Бог хоче нас помирити, але навіщо? Ми самі це робили, щоб знищити себе. Примирення – це любов. А любов – це смерть, коли вона дає плід. Треба спати і думати про те, щоб не трапилось чогось лихого, раз ми так близько від незайманої землі. Добраніч. Добраніч, відповів Базіль. Це означає добраніч. А я не бачив заходу сонця. І дощ паде. Він заткнув дірку шматою. Ще піч розвалиться від того дощу. Його охопив розпач, що це не до нього звертається король, бо чому ж він не каже Базилю те, що він хоче почути? Базилю, я не можу прийти до тебе, бо мені треба перелізти через стіну. Я загину, якщо це зроблю». Базілю стало ще сумніше. Вся душа його була збурена, зболіла, аж хотілося кричати від того пекучого болю, і не було надії, що він колись зникне. Коли вранці Базіль вийшов з хати, його здивуванню не було межі. Дім короля згорів. Лишилась купа попелу і гор був весь чорний, і над ним літав чорний птах. Отже, дім не потрібний королю, бо той не перелізе через стіну. Базілі багнув, що це йому треба знайти стіну і самому перелізти через неї. Його марне чекання закінчилось. Він знає, що йому робити Базіль відчув, що він сам, як той гарячий попіл Почвалав додому, перемагаючи раптову слабість Віктор стиха засміявся І від його сміху я прокинулась Він стояв коло вікна Я так і знав, що побачу його Кого? Коня пройде світа. Ходи подивишся. На галявині перед будинком справді пасся кінь дивної чорно-білої масці. Чому ти так його називаєш? То люди так його називають. Рябий кінь пройде світа. Кажуть, що самого пройди світа ніхто не бачив. Але кінь завжди доглянути, ніби має.